Розділ третій Артем, звичайно, гадав, що інквізиторського допиту після повернення додому йому не минути. Напевно, відчим трястиме його, допитуючись, про що вони з хантером розмовляли. Але, всупереч його очікуванням, відчим аж ніяк не чекав його з дибою і іспанськими чоботами на поготові. А мирно сапів. До цього йому не вдавалося виспатися більше доби. Через нічні чергування і денний сон Артему тепер знову треба було відпрацьовувати на чайній фабриці в нічну зміну. За десятиліття життя під землею в темряві, в каламутно-червоному світлі, справжнє уявлення про і ніч – Поступово стерлося. Ночами освітлення станції трохи слабшало, як це робилося колись у поїздах далекого прямування, щоб люди могли виспатися, але ніколи, крім аварійних ситуацій, не згасало зовсім. Як не загострювався за роки прожиті в темряві людський зір, він усе ж не міг дорівнятися до зору, створин, що населяли тунелі і занедбані переходи. Поділ на день і ніч відбувався радше за звичкою, ніж з потреби. Ніч, мабуть, мала сенс тільки скільки спати, в один і той самий час більшості мешканців станції було зручно. Тоді ж відпочивала й худоба. Прикручували освітлення і заборонялося шуміти. Точний час мешканці станції дізнавалися і уточнювали за двома станційними годинниками, встановленими над входом у тунелі з протилежних сторін. Годинники ці за значимістю прирівнювалися до таких стратегічно важливих об'єктів, як склад зброї, фільтри для води і електрогенератор. За ними завжди спостерігали. А найменші збої негайно виправлялися. Будь-які не тільки диверсійні, а навіть просто хуліганські спроби збити їх каралися що найсуворіше, аж до вигнання зі станції. Тут був свій жорсткий кримінальний кодекс, згідно з яким адміністрація станції судила злочинців швидким трибуналом, враховуючи постійний Надзвичайний стан. Тепер, найвірогідніше, запроваджений навічно. Диверсії проти стратегічних об'єктів тягли за собою вищу міру. За куріння і розкладання багаття на пероні, поза спеціально відведеним для цих цілей місцем, спільною кухнею, що знаходилася з краю перону, біля сходів, які вели до нового виходу зі станції. За неокуратне поводження з вогнепальною зброєю і вибуховими речовинами на станції приписувалось негайне вигнання з конфіскацією майна. Ці драконівські заходи пояснювалися тим, що вже кілька станцій згоріло дотла. Вогонь миттєво поширювався по наметових містечках, пожираючи всіх без перебору. І божевільні сповнені болю крики, ще багато місяців після катастрофи відлунювали у вухах жителів сусідніх станцій. А обвуглені тіла, склеєні розплавленим пластиком і брезентом, шкірили потріскані від немисломого жару полум'я зуби, світлі ліхтарів, переляканих човників, котрі проходили поз, і мандрівників, які Випадково забрили в це пекло. Задля уникнення повторення настільки похмурої долі, на більшості станцій необережне поводження з вогнем внесли в категорію важких кримінальних злочинів. Вигнанням каралися також крадіжки, сабота саботаж і злісне ухилення від трудової діяльності. Втім, з огляду на те, що майже увесь час всі були перед очима одне одного, і що на станції жило всього 200 лишком людей, такі злочини, та й злочини взагалі, здійснювалися доволі рідко, і дебільшого чужинцями. Трудова повинність на станції була обов'язковою, і всі від малого до старого – Повинні були відпрацювати свою щоденну норму. Свиноферма, грибні плантації, чайна фабрика, м'ясокамбінат, пожежна і інженерна служби, зброєвий цех. Кожен житель працював в одному, а то й в двох місцях. Чоловіки до того ж були зобов'язані раз у дві доби відбувати бойове чергування в одному з тунелів. А під час конфліктів чи появи з глибин метро якоїсь нової небезпеки, караули багаторазово посилювалися. І на коліях постійно стояв готовий до бою резерв. Так чітко життя було внормовано на дуже небагатьох станціях. І добра слава, яка закріпилася за ВДНГ, приваблювала безліч охочих влаштуватися на ній. Однак чужинців на поселення брали рідко і неохоче. До нічної зміни на чайній фабриці залишалося ще кілька годин, і Артем, не знаючи куди подітися, поплентався до свого найкращого друга Женьки. Того самого, з яким вони свого часу зробили запаморочливу подорож на поверхню. Женька був його ровесником, але жив, на відміну від Артема, зі своєю справжньою родиною, з батьком і матір'ю, і ще з молодшою сестричкою. Таких випадків, коли врятуватися вдалося цілій сім'ї, були одиниці, і Артем потай заздряв своєму другою. Він, звичайно, дуже любив вітчима і поважав його навіть тепер, після того як у нього не витримали нерви, але при цьому чудово розумів, що Сухий йому не батько, та й взагалі не родич, і ніколи не називав його татом. А Сухий хоч і спочатку сам попросив Артема називати його дядьком Сашком, з часом розкаявся в цьому. Роки його минали, і він, старий тунельний вовк, так і не встиг обрости справжньою сім'єю. Не було в нього навіть жінки, яка чекала б його з походів. У нього ще міло серце, коли він бачив матерів з маленькими дітьми, і він мріяв про те, що настане і в його житті той день, коли не треба буде більше вкотре йти в темряву, зникаючи з життя станції на довгі дні і тижні, а може і назавжди. І тоді він сподівався трапиться жінка, готова стати його дружиною. І народяться діти, які колись навчаться говорити, називатимуть його не дядьком Сашком, а батьком. Старість і Неміч підступали все ближче. Часу залишатися, залишалося менше і менше. І треба, напевно, було поспішати – але все ніяк не вдавалося вирватися. Одні завдання йшли за іншими, і не було поки що нікого, кому можна було би передати частину своєї роботи, кому можна було би довірити свої зв'язки, відкрити професійні секрети, щоб самому зайнятися нарешті якоюсь немудрящою роботою на станції. Він уже давненько не раз думав про заняття спокійніше, і навіть знав, що цілком може розраховувати на керівну посаду на станції, завдяки своєму авторитету, звичайно ж, блискучому послужному списку і дружнім взаєминам з адміністрацією. Але поки гідної заміни йому не передбачалося навіть у далекому майбутньому. І тішачи себе думками про щасливе завтра, він проживав день за днем, все відкладаючи своє остаточне повернення та зрошуючи потом і кров'ю граніт чужих станцій і бетон дальніх тунелів. Артем знав, що відчим, незважаючи на свою майже батьківську до нього любов, не думає про нього як про продовжувача своєї справи і правду кажучи, вважає бог дуром, причому абсолютно незаслужено. У далекі походи він Артема не брав, попри те, що Артем вже дорослішав і вже не можна було відбалакатися тим, що він ще маленький, і його зомбі поцюплять або щури з'їдять. Сухий і не розумів навіть, що саме цим своїм невір'ям в Артема підштовхував його до найвідчайдушніших авантюр, за які сам його потім і шмагав. Він, мабуть, хотів, щоб артом Артем не наражав намарне своє життя на небезпеку в мандрах по метро, а жив так, як мріяв жити сам Сухий, у спокою і безпеці працюючи і виховуючи дітей, не витрачаючи даремно своєї молодості. Але бажаючи такого життя Артему, він забував, що сам колись, перш ніж почати прагнути до нього, пройшов через вогонь і воду, встиг пережити сотні пригод і насититися ними. І не мудрість, набута з роками, говорила в ньому тепер, а роки і втома. Натомість в Артемі кипіла енергія. Він тільки починав жити і волочити рослинне існування, розкришуючи і засушуючи гриби, змінюючи пелюшки, не наважуючись ніколи виходити за 500 метр, здавалося йому абсолютно немислимим. Бажання втекти зі станції – Росло в ньому з кожним днем, тому що він все ясніше і ясніше розумів, яку долю йому готує світчим. Кар'єра чайного фабриканта і роль багатодітного батька Артему подобалися найменше за все на світі. Саме потяг до пригод, бажання бути підхопленим, наче перекоти поле, тунельними протягами і мчати вслід за ними у невідомість, на зустріч своїй долі, і вгадав у ньому, напевно, хантер, попросивши про таку непросту, пов'язану з величезним ризиком послугу. У нього, мисливця, був тонкий нюх на людей, і вже після годинної розмови він зрозумів, що може покластися на Артема. Навіть якщо Артем не дійде до місця призначення, він, принаймні, не залишиться на станції, забувши про доручення, якщо з Хантером трапиться щось на ботанічному саду. Хантер не помилився у своєму виборі. Женька, на щастя, був вдома, і тепер Артем міг скоротати вечір за останніми плітками, розмовами про майбутнє і міцним чаєм. «Здоров був!» Відгукнувся приятель на вітання Артема. «Ти теж сьогодні в ніч на фабриці? І мене ось поставили. Так западло було, хотів уже в начальство просити, щоб поміняли. Але якщо в тебе до мене поставлять, нічого, потерплю». «Ти сьогодні чергував, так? В караулі був? Ну, розповідай. Я чув, у вас там НП було. Що сталося?» Артем багатозначно глянув на молодшу сестричку Женьки, яка так зацікавилася майбутньою розмовою, що навіть перестала напихати ганчір'яну ляльку, сшиту для неї матір'ю, грибними лушпайками. І затамувавши подих, дивилася на них з кута намету круглими очима. Чуєш, мала? Зрозумівши, що саме Артем має на увазі суворо сказав Женька. «Ти це? Давай забирай свої речі і йди гратися до сусідів. Здається, тебе Катя в гості запрошувала. З сусідами треба підтримувати добрі стосунки. Так що давай, бери своїх пупсиків в оберемок. І вперед!» Дівчинка щось обурено пропищала і з приреченим виглядом почала збиратися. За одним ходом... Напоумлюючи свою ляльку, що тупо дивилася в стелю напівстертими очима. Подумаєш, які цяці, і я і так все знаю. Про поганки ці ваші говорити будете, презирливо кинула вона на прощання. А ти, Оленко, мала ще пропаганки розмірковувати, в тебе ще молоко на губах не обсохло. Постав її на місце Артем. «А що таке молоко?» – здивовано запитала дівчинка, мацаючи свої губи. Однак пояснити ніхто не завдав собі труду, і питання зависло в повітрі. Коли вона пішла, Женька застибнув зсередини полог і запитав. «Ну, що ж сталося? Давай, сповідайся». Я тут стільки всього чув уже. Одні кажуть, щур величезний з тунелю виліз. Інші, що ви вивідача ви чорних відлякали і навіть поранили. Кому з них вірити, а? Нікому не вір, порадив Артем. Всі брешуть. Собака це була, щеня маленьке. Його Андрій підібрав, той, що морпіг. Сказав, що буде німецьку вівчарку з нього робити». Осміхнувся Артем. А я ж від Андрія якраз і чув, що це щур був, спантеличено промовив Женька. Що це він спеціально набригав, чи що? А ти то не знаєш? Це ж у нього улюблена примовка. Прощурів, як свині завбільшки. Гумарист він, розумієш? відгукнувся Артем. А в тебе що нового? Що від пацанів чути? Друзі Женьки були човниками. Возили чай і свинину на проспект Миру, на ярмарок. Назад везли мультивітаміни, манаття та всяке барахло. Іноді навіть діставали засмальцьовані часто з відсутніми сторінками, книжки, які невідомими шляхами опинялися на проспекті Миру пройшовши півметро, кочуючи з баулу в баул, з кишені в кишеню, від торговця до торговця, щоби нарешті знайти свого господаря. На ВДНГ пишалися тим, що, незважаючи на віддаленість від центру і головних торгових шляхів, поселенцям удавалося не просто вижити в умовах, що з кожним днем погіршувалися, але й підтримувати хоча б в межах станції, стрімко згасаючу в усьому метрополітені людську культуру. Адміністрація станції намагалася приділяти цьому питанню якомога більше уваги. Дітей обов'язково вчили читати, і на станції навіть була своя маленька бібліотека, в яку, Здебільшого ізвозилися всі вторговані на ярмарках книги. Біда була в тому, що книги човникам вибирати не доводилося брали що було, і всякої макулатури накопичувалось достатньо. Але ставлення до книг у жителів станції було таке, що навіть із найнікчемнішої бібліотечної книжечки ніколи і ніким не було вирвано жодної сторінки. До книг ставилися як до святині, як до останнього нагадування про прекрасний світ, що каду канув у небуття. І дорослі, цінуючи кожну секунду спогадів, навіяних читанням, передавали це ставлення до книг своїм дітям, яким і пам'ятати вже було нічого, які ніколи не знали, і яким не судилося пізнати інший світ, крім нескінченного переплетення похмурих і тісних тунелів, коридорів та переходів. Обмаль було станцій, на яких друковане слово так само обожнювалося і жителі ВДНХ з гордістю вважали станцію своїм одним із остальних оплотів культури північним форпостом цивілізації на Калузько-Ризькій лінії. Читали книги і Артем, і Женька. Женька щоразу дожидався повернення з ярмарки своїх друзів і першим підлітав до них дізнатися, чи не роздобули вони чогось нового. І тоді книга спершу потрапляла до Женьки. А тільки потім вже в бібліотеку. Артему ж книги приносив зі своїх походів відчим. І в наметі в них була майже справжня книжкова полиця, на якій стояли прожовклі від часу, іноді трохи зіпсовані цвіллю і щурами, іноді в бурих плямах якоїсь засохлої крові. Такі речі, яких на станції більше не було ні в кого. А може... Не було ні в кого взагалі у всьому метро. Маркес, Кавка, Борхес, Віан. Кілька томів російської класики. Хлопці цього разу нічого не привезли, сказав Женька. Льоша каже, що йому там один мужик обіцяв, що через місяць в нього буде партія книг з полісу. Обіцяв притримати кілька. Та я не про книги відмахнувся Артем. Що чути? Яка ситуація? Ситуація? Начебто нічого. Ходять, звичайно, чутки всілякі але це, як завжди, ти ж знаєш. Човники не можуть без чуток і історій вони просто сохнуть. Ти їх не годуй а чутки дай розповісти. Але вірити в їхні історії чи не вірити це ще питання. Начебто зараз спокійно все, якщо, звичайно, порівнуватись з тим часом, коли Ганза з Червоними воювала. До речі, згадав він, на проспекті Миру заборонили тепер дурку продавати. Тепер, якщо у учовника дурку знаходять, все конфіскують і зі станції викидають. Плюс на замітку беруть. Якщо вдруге знайдуть. Льоша каже, взагалі на кілька років забороняють доступ до с... на станції Ганзи. На всі. Човнику це взагалі смерть. Та невже? Просто так і заборонили? Що це вони? Кажуть, вирішили, що це наркотик, якщо від неї глюки йдуть. І що від неї мозок відмирати починає, якщо довго ковтати. Типу, про здоров'я дбають. От і дбали би про своє здоров'я, що вони нашим ні з того, ні з сього занепокоїлися. Знаєш що, сказав Женька, тоном нижче, Льоша каже, що вони взагалі дезу пускають про шкоду здоров'ю. Яку дезу? Здивовано запитав Артем. Ну дезінформацію. Ось слухай, Льоша якось зайшов далі від проспекту Миру. По нашій лінії добрався до Сухаревської, у справах якихось темних. Він навіть розповідати не хотів, у яких. І зустрів там одного цікавого дядька – Мага. – Кого? – Артем не витримав і засміявся. – Мага? На Сухаревський? Ну він і гонить твій Льоша. І що, Маг йому чарівну паличку подарував? Чи квіточку-семіцвіточку? Дурень ті, образився Женька. Гадаєш, більше всіх про все знаєш? Те, що ти досі не зустрічав магів і не чув про них, не означає, що їх нема. Ось у мутантів з Філівки ти віриш? А що в них вірити? Вони і так є, це ясно. Мені відчим розповідав. А про магів я щось, я щось нічого не чув. Сухий, до речі, за всієї моєї до нього поваги, теж, напевно, не все на світі знає. А може, просто тебе лякати не хотів. Короче, не хочеш слухати, чорт з тобою. Та годі, Жень, ну розповідай, цікаво все-таки. Хоча звучить, звичайно. Хех. Артем посміхнувся. Ну ось. Вони там ночували біля Багаття, на Сухаревській. Знаєш, ніхто ж там постійно не живе. Так човники ночують з інших станцій, тому що на проспекті Миру їм влада Ганзи на ніч залишатися не дозволяє. Ну і всякий набрід там же ошивається. Теж. Шарлатани різні, злодюги. Вони до човників так і липнуть. І подорожні там же зупиняються, перед тим, як на південь іти. Там, за Сухаревською, в тунелях, починяється якась маячня. Ніби й не живе там ніхто, ні щури, ні мутанти які. А все одно люди, які пройти намагаються, дуже часто пропадають. Взагалі пропадають безслідно. Там, за Сухаревською, наступна станція Тургенівська. Вона з червоною лінією суміжна. Там на охотний ряд перехід був. Червоні тепер назаду Кіровську перейменували, Був, кажуть такий, комуняка. Злякалися з такою станцією сусідити. Замурували перехід, і Тургенівська тепер порожнем стоїть. Покинута. Так що тунель там до найближчого людського житла, від Сухаревської, довгої. Ось у ньому і зникають. Поодинці, якщо люди йдуть, майже, напевно, не пройдуть. А якщо караваном, більше ніж 10 чоловік тоді проходять. І нічого, кажуть, нормальний тунель, чистий, спокійний, порожній. Та там і відгалуджень ніяких нема, і зникнути начебто нікуди. Ні душі, не шарудить нічого, ні тварюки ніякої не видно. А потім наступного дня наслухається хтось про те, як там чисто і затишне, плюне на забобони і піде через цей тунель. І все, ніби корова язиком злизала. Був чоловік, і нема чоловіка. — Ти там щось про мага розповідав, — тихенько нагадав Артем. — Зараз і до мага доберуся. Почекай трохи, — пообіцяв Женька. Так ось, люди бояться через ці тунелі на південь поодинці йти і на Сухаревській собі компаньйонів підшукують, щоб разом, значить, пробиратися. А якщо ярмарки нема, то людей обмаль. І іноді днями доводиться сидіти і чекати, а то й тижнями, поки набереться достатньо людей, щоб іти. Адже як? Чим більше народу, тим надійніше. Льоша каже, там можна дуже цікавих людей зустріти іноді. Швалі, звичайно, теж до, досить. Треба вміти їх відрізняти. Але буває пощастить. І тоді такого наслухаєшся. Загалом, Льоша там мага зустрів. Не те, що ти думаєш, не Хотабича якогось голомозого з чарівної лампи. Хотабич джин, а не маг. Обережно поправив Артем, але Женька проігнорував його зауваження і продовжував. Мужик – окультист. Півжиття витратив на вивчення всякої містичної літератури. Особливо Льоша про якогось Кастанеда згадував. Мужик, значить, начебто думки читає, в майбутнє дивиться. Речі знаходить, про небезпеку заздалегідь знає. Каже, що духів бачить. Уявляєш, він навіть, Женька витримав артистичну паузу, по метро без зброї подорожує. Тобто взагалі без зброї, тільки ніж складений, продукти різати. І посох такий з пластику. І ось він каже, що ті, хто дурку робить, і ті, хто цю дурку ковтає, всі безумці». Тому що це зовсім не те, що ми думаємо. Це не дурка ніяка. І поганки ці ніякі не поганки насправді. Такі поганки у середній смузі з роду віку не росли. Мені, до речі, якось трапився довідник туриста. Так ось там про ці поганки дійсно ні слова. І навіть нічого схожого на них нема. І ті, хто їх їсть, вважаючи що це звичайний галюциноген. Просто, щоб мультика подивитися. Помиляються. Так цей Мах сказав. І якщо ці поганки трохи по-іншому приготувати, то з їхньою допомогою може в... можна входити в такий стан, з якого можна керувати подіями в реальному світі. Зі світу цих поганок, у які ти потрапляєш, якщо їх єси. Та ну... «Цей мах – твій натуральний наркоман», – переконано заявив Артем. «У нас тут багато дурками бавляться, щоб розслабитися, сам знаєш. Але ніхто до такої міри ще не наковтувався. Мужик точно підсів. Йому вже недовго, напевне, залишилося. Слухай, мені тут дядько Саша таку історію розповів. На якійсь станції, я не пам'ятаю вже на якій, до нього причепився незнаний старий. Почав розповідати, що він – могутній екстрасенс і веде безперервну битву проти таких самих могутніх екстрасенсів і інопланетян. От тільки злих. І що вони його вже майже здолали. І він, можливо, вже й дня цього не витримає. Всі сили йдуть на боротьбу. А станція – на кшталт Сухаревської. Так собі, полустанок, багаті люди сидять, ближче до центру платформи, подалі від тунелю, щоб виспатися і завтра далі в дорогу. І ось, скажімо, проходять повзвіччіма зі старим три якихось людини. І старий йому зі страхом каже, бачиш, мовляв, ось той, котрий посередині, це один із головних злих, Екстрасенсів, адепт темряви, а нього це інопланетяни, вони йому допомагають, а їхній головний живе в найглибшій точці метро. Якось його звуть, мені відчим розповідав, на ский закінчується. І, каже, мовляв, вони не хочуть підходити до мене, тому що ти тут зі мною сидиш. Не хочуть, щоби про нашу боротьбу прості люди дізнавалися. Але мене зараз енергетично атакують, а я їм щит ставлю. Я, мовляв, ще повоюю. Тобі ось смішно, а відчим моєму не дуже тоді смішно було. Уяви собі, Богом забутий закут метро. Всяке там може статися. Здається, звичайно, маячнею, але все ж таки. І ось дядькові Сашку, хоча він сам собі повторює, що це просто хворий чоловік, вже починає здаватися, що той, який посередині йшов, з двома інопланетянами, обавіч, і якось на нього недобре дивився, і начебто в нього очі ледь світилися. «Нісенітниця якась», – невпевнено сказав Женька. «Може й нісенітниця, але готовим на далеких станціях». Сам розумієш, треба бути до всього. І старий йому каже, що скоро він, старий тобто, матиме останню битву зі злими екстрасенсами. І якщо він програє, а сил у нього все менше, значить кінець усьому. Раніше, мовляв, позитивних екстрасенсів було більше, і боротьба велася на рівних, але потім негативні стали перемагати. І старий цей один із останніх, а може, й останній. І якщо він загине, і погані переможуть, все, цілковитий швах у сьому. У вас тут, мені здається, і без того цілковитий швах у сьому, зауважив Женька. Значить, поки ще не цілковитий, є ще куди прагнути, відповів Артем. Так ось, наостанок старий сказав йому: Синку, дай поїсти чогось, богить знесилів, а остання битва наближається, і від її результату залежить спільне майбутнє наше, і твоє теж. Зрозумів? Дідок їжу конючив, так і твій мах, я гадаю, теж, напевно, клепку загубив, але з іншої причини. Ні, ти таки її загубив, навіть до кінця не дослухав. І до того ж, хто тобі сказав, що дідок брехав? Як його звали, до речі? Тобі відчим не говорив? Казав, але я не пам'ятаю вже точно. Смішне, яке сім'я, на «че» починається. Чи то чувак, чи то чудак. У цих бомжів часто так. Прізвисько якесь дурнувате – Замість імені. А що? А цього мага твого як? Він льоші сказав, що зараз його називають Карлосом. За схожість. Не зрозуміло, що саме він мав на увазі. Але саме так він пояснив. І ти даремно не дослухав до кінця. Наприкінці їхньої розмови він Льоші сказав, що завтра через північний тунель краще не йти. А Льоша саме збирався наступного дня повертатися. І Льоша послухався і не пішов. І не дарма. І якраз у той день якісь відморозки напали на караван у тунелі між Сухаревською і проспектом Миру. Вважалося, що це безпечний тунель. Половина човників загинули. Ледве відбилися. Ось так.